wahtahu la sharika lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kitabu Allahi wa khaira al-hadi haji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al-umur muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'aatin dalalatun wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du falandarima tafsaluta lafzata tafsaluta yitakuin watamallahu Jalla wa ala zotet e botrave krijuësit të gjithësisë. Përshëndetje te Allahu xhallahu ala dhe mushirati, çojmë mizatriun dhe më të mirën pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, dëjë pejgambert e salam, dhe Allahu xhallahu ala me shoktëti besnikë me faminë e të ndarshme dhe gjithatë ata që ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë në emrin e Allahut te barekatu ve te ala. Të ndajmë disa çastë në mësimin e çështjeve më të mëdha dhe ajo është qështja akidës, meselet e akidës, dhe në fillimin e derëse va tje kemi përmend, sepse dhe hoqja vetë parathonjën e kabo, mbirënësinë, mësimit të parimeve themelore, me të cilat ka orpi nga meri ale i salatu u eselam. Po me një fjallë të shkurt, se sa është arënsishme qështja akidës dhe besimit, shkurt, pauzë, gjeru e shumë, qështja akidës është ajo e cila varët, prej saj gjenneti jot apo gjehenemi jot, me një fjalë të shkurt. Nëse e kitë e pastor, besimin, themelet, akiden, me dhe selen ka orpe nga meri a.s. E, e besan me zemër, e shqiptan me gju, me bindje dhe vepron si pasasaj, futësht në gjennetin Allah u te bare kjo e te ala. Për mëndryshe, gjithë defekt, rezultan me hirë në zjarë qoftë, Me vitët të shumë ta, apo Allahun arrujt, pa dolë ati, aspak. Pa dolë, aspak. Dhe kitë kjo, kjo është e pajtubë me gjithë, mesën e gjithë muslimanëve. Se ajë cili nuk vjenë me akidët të pasër, nuk mundet me i në gjënetin, Allahu të barek e vëtëala, kur? Qishka dhënë Allahu të barek e vëtëala, Hatta jeli gjelë gjemelu fi semmil khijatë. Va ke dhalike në gjëzi shumë e dhallimin. Fat Allahu te bareke ve teala, por ata çka nuk e kanë mbajtur besimin e pastër, ata do të hyjnë në xhennet kur të hyje derja për birën e Xhilpanës. Kur kur ka më hyj derja për birën e Xhilpanës asnjëherë. Andaj kjo mesela, mesela aq ide është shumë e rëndësishme. Do njeriu duhet me i kushtoj kohë mirë, sepse jeta nuk i diot dhe Allahu te bareke ve teala vdekjen e ka lënë të Te pa informuam, nuk e ka gazu kur keman me vdek. Vetëm Allahu xhallaladin kur keman me vdek. Andaj kanë donë të sa dietar, se bë, se shejtani kur e nxjerr njeriu në shirq dhe kufër, shpejton shkatrimin e tij, e dëshiron sa më shpejt me vdek. Pse? Që mos ti dalë pun, ndoshta udhë Zot, a ndoshta permisionot, e pa, pastaj nuk dëshiron me vdek. Andaj shejtani nuk e dëshiron vdekjen e besimtarit. Pse, sepse i hum një njeri dërsta qëllimi tina është devimi i tëre Hoxha e ka nda këtë liber në 12 kapituli kapituli të cilën tash ka me fol kapituli par është të uhidi i kriimit dhe të uhidi e emrave të allahu të barë kjo e talë dhe sifatëve të allahu gjelle gjelle vare këj kapitul ja ka mor hoxhës një vëllim këj vëllim që është parameje O shkejt në kapitullin dhe në temën e njësimit Allahu xhallahu ala si krijues, si Zoti i gjithësisë dhe universit, dhe se ai është i vetmi i pashoqsh, i palindër dhe nuk e ka li ndikon, dhe ai është i pavarur prej çdo kujt na, ndër të gjithë tjetër janë të varur prej Atijna subhanahu wa taala dhe emra dhe cilësitë e Allahu xhallahu ala, këtë këmbë ne nuk e vollim. Kjo për shkak rëndësi së madhe. Kjo për shkak se rëndësinë së madhe. Kapitulli i dritë është në të uhidin uluhije të uhidi veprave tona dhe adhurimi të Allahu Gjelle Gjellevala pas taj kapitut e tjetë në shirkun dhe në qështjet e urdhave dhe ndalesave të Allahu të bareke vë tjale Nëse dikush të atë si ka mundësi një vëllim të tërë në të uhidin e rububijës kur e cakëm se besime e lisonetit është se të gjithë njerëzit besojnë se Allahu Gjellevala shkriju si të tëra të gjithë njerëzit besojnë në Sa Allahu xhallahu xhriusi te rata pse me angazhove vetën me këta kurosh kjo mesela pajtume në mes, në mesën e të gjithë njerëzve themi sepse Allahu te bare kowtana e ka përmendur në librin e tij na shpesh krijimin e tij fuqinë e tij emrat e tij sidomos emrat dhe cilësitë e tij emrat dhe cilësitë e tij njeriu pa njehft kush është Allahu xhallahu xhallahu nuk ka mundësi ma dhuro Allahu te bare kowtara si duot pa njehft Allahun Nëse ti nuk e dinë se Allah u gjellohala është i cilëcu me emrin e semia, i dëgjusi, a i cili dëgjën shdo sen, latif, i cili nuk i del nga dëgjimi as një sen dhe as grimca me e vogël. Nëse ti nuk e kije në zemrën tane, në qenjen tane, në shpirtin tanë, këtë bindje për Allah unë të e bare kjo e të ala, si ki mundësimi kria dhurimet, nëse ti nuk e dinë se Allah u gjellohala, nëse ti nuk e dinë se Allah u gjellohala, dhe t At sa mangsom në njohjen e emrave të Cicit Allahu Xhellala, as kimë mangsuen në adhurimet e Allahut te Bareke ve Taala, andaj hoca e ka e ka përmbledhë në një vollym të gjitha emrat e Allahut te Bareke ve Taala, dhe çka duhet njeriu me besue ndaj Allahu Xhellah, Xhellal ve Taala, ka thënë hoca në poezi: "Awwalu wajibin alal abidi ma'rifatu alrahman bi't-tauhid", i dhë hoya min kulli al-awamri a'zamu, wa huwa naw'ani أيًا يفهمه إثبات ذات إثبات ذات ربي جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الأولى كوجس دومون poesia паса ходжа е шпегон ਥੋਤ Obligimi i par ndaj robërve obligimi i par ndaj robërve ndaj çdo i rob celi është ma'rifatu rrahmani bit tawhidi njohja e rahmanit mëshiruesit allahul jalla wala bit tawhidi Me njoftë Allahun me të uhit. A me jafton vetë me njoftë Allahun gjëllë ala? Jo. Duhet me njoftë me, me të uhit, me njësim. Pasaj dhëtë, idhë huë min kullil awamiri aqdamu. Sepse, sepse kjo të uhidi është prej gjitha urdhëve ma i madhi. Nga se ka urdhër me falë namaz, ka urdhër me donë zëqat, ka urdhër me bo haqë, ka urdhër me agjeru. Ka urdhëmer urdhëndamirë dhe ndaluar nga e keqja, ka urdhër për jihad, ruktullah te bareke o taala. Këret urdhat, nëse i merr cili është më i madhi tauhidi Allahu xhallahu ala. Njësimi Allahu te bareke o taala. Nëse e kupton këtë çështje, e kupton se feja Allahu xhallahu ala është ndërtuar mbi këtë. Ës ndërtuar mbi njësim dhe po ushim njësimi shembot gjithçka çka është ndërtue mbi ata. Pastaj ka thon, wa huwa nu'ani ayya man yafhamu. Dhe këtë të uhidë është dylojshë, e ja me njefëhemu o të i cili kuptonë. O të i cili kuptonë. Pse dylojshë? Këtu duhet me sharue pa tjetër. Djetartë në të kaluarën, të uhidën e ka ndonë në dyloj. Pastaj në kitabu të uhidë e kena spjegu triloj, edhe kjo dyloj, kjo është ndarje Terminologjike E cila nuk e prish meselen Sepse nuk është meselja Meselja emrave Po meselja është meselja realiteteve Kjo është ajo e cila dush me kuptuhe Filimisht Nuk është qështja që shi quj në emrat Apo s'ja o vendosë të neve Termët sejndeve Sigur që pengamere a lehi salatu e salam Në hadithin që me kanë zherë Bukhariju Budavudje tërmidi e gjithë Prej muhadithave Ku ka than Rejeste hillen e kuamu min ummeti El khamra Disa njërës nga ummeti jenë kanë me bo halal alkoholin dhe zinojen dhe haririn edhe mëndafshin. Kanë me bo halal. Pasaj në fund të aditit ka thonë bë nga meri a.s. Juse muneha, bëgajri smiha dhe dhe ta quajnë jo me emrën e saj. E quajnë përshemën alkoholin me një tjetër emrë, pije freskuse. Zinojen e quajnë një oftimë. Shoqërim, ekuta diçka për emrave zbukurose, chimik termi i orxhinal Zino. Edhe më ndapshit, ia vrojnë në një firmë tjetër, ajo më ndapsh, haram për meshkujt. Edhe ajo është ka meranci, ju semunë habi ka i ismiha, e quajnë jo emrin e emrën e saj. Ka thënë Ibn Qayimi, vallë, nëse ata ja kanë dhurë emrin, a ja kanë dhurë realitetin te Allahu? Jo. Ti ku të pish alkool, çuje çka dush? Çuje çka dush? Ajo ka me mbetë të Allahu alkohol dhe të e mërë dispozitën si alkohol. Mëndofshin nëse e vesh, quje qish dush, zinojë nëse e banë Allahu në rrujtë, quje qish dush dhe e mërtojë si të dush, nuk ja ndronë realitetin të Allahu të bareke, o të ala. Si kur disa njerës të cilët në kohën tonë, bashkohore, ja ndrojnë sejndet. Por qemullë demokracijën, e quajnë konsultim, le vola haula la kuët e illa billa. Demokracija e c e njerëzve dhe epsheve të njerëzve e quajnë konsultim. Konsultim, sepse Allahu Gjellahala ka dhenë, u e emru hum bejnë hum shura, dhe në mesin e muslimanëve ata i nëzjedhin punt me konsultim. Me konsultim. A thuvallë që ki konsultimi përmendur në këtë ajet është demokracia? Ata i androjnë e emrat, i zbukurojnë sejndet, ama nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse në, në konsultimin që e ka përmendë Allahu u gjellë o ala, s'ka diskutim me ndru meselët themelore. A mujna na me diskutue një qështje si musliman, a është alkoholi, arama po haval, s'ka mundësi. Vetëm diskutimi a kufër, vetëm me diskutu dhe në kufër, sepse Allah e ka preje. A mujna me diskutua është në mozi, obligima po jo? vetëm diskutimi është këfër a mujna me diskutua duhet mungu vetëm Allahu apo dhe të tjertë përre njërzve vetëm diskutimi a këfër e si ka mundësi mu, mu krasut demokracia e si la bazë dhe saj është nuk dëgjohet Allahu as pak dëgjohet njërzit njërzit tagutat e ndryshëm, tiranat e ndryshëm anaj, ki parasysh këtë mesele ndryshimi e emrave nuk i ndryshon realitetet Ndryshimi i emrave nuk është, e e sendave, e andaj, Hafidh, e është, i ndryshon realitetet, por mëndancı është ndam i kuptuar thelbit e sendeve. Për båqet e sendeve, andaj, Hoca Hafiz Ibnu Ahmed Al-Hakimi e ka mendimin atëra direktorëve të cilat thonë se tauhidi është dy llojsh. Lloji i parë është tauhidi i lojmit dhe i emrave dhe cilësive të Allahu xhalla wa ala. Tauhidi i kreimit, se Allahu xhalla wa ala është Zot në krius i çeveve dhe i tokës mirë kur është krius ai ka emra dhe cilësi kjo është lloji par i parë i tauhidit lloji i dytë është tauhidul qazdi al iradi al talabi tauhidi i kërkimit e kërkon allahun xhella wala te me, me veprat e tua e kërkon allahun te bareke وتعالى esinon allahun xhella wala me veprat dhe gjymtyrët e tua e këta tezat e kanë ndanë tre kategori kanë sinu thjeshtëzimin thjeshtëzimin këtë parin loj e ka ndonë në dy pjesë dhe jam botri të parin që kanë thonë, kanë thonë të uhidi rububije, të uhidi krimit nërsa të uhidi në emra dhe cilësive të lojt e ka ndonë në të veçant dhe kjo ka qenë të sa për thjesëzim dhe jo që i ka ndonë një mosmarveshe mes djetarve në këtë meselë ndoj hoqë ka thonë është dilojsh të uhidi allohu të bare o ti cili kuptonë pas e ka thonë i thbetu dhati rabbi Jalla wa Ala Esmaihi al-husna Sifatihi al-ula Cili është këtë uhit Arrububia i njësimit Allahu Tabareka wa Taala është i thbatu dhati Rab Vërtetimi i qenjes Sallahu Tabareka wa Taala Jalla wa Ala E para që dush me besuwe Si musliman Si besimtar në dhe Allahu Jalla wa Ala Tha të hoja i thbatu dhati Rab me vërtetu se Allah u ka qenje, absolute, gjelle, gjelle u ala. Dhe kena me pa o pastaj atje, se kitë ki kapitol, kitë ki vëllim është në të uhidin dhe mësimin e emra dhe cilësive të Allah u të barë e kjo të ala, ma dhe ka thoni për në kajimi, Allah më shirof, të uhidi i emra dhe cilësive të Allah u gjelle u ala, është majë rëndësishmi përbesimtari. Përbesimtari në është majë rëndësishmi. Sepse njeri u pa emrat, Dhe ticita Allahu te bareke vetale s'ka mundsi me krij realizimin e adhurimit, nuk e kemunat me realizu plot adhurimin. Dhe kta ka argumente te ndryshme. Njëna prej tyre esh hadithin se ne ka der Buhariu dhe Muslimi, nga pejgamberi alayhisallatu wasallam se ka thane inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna. Ka thane alayhisallatu wasallam, Allahu i ka 99 emra. 99 emra. Man ahsaha Kush i mbledh ato, kush i nëzën, në mendjen e ti, mëmorin e ti, dhe jeton me ato, dekhal e l'gjenne, futin e l'gjenne. Dhe për këti aditi është, është bazu, i bën kaim e l'gjauzije se kjo është marë nësishmja. Pra, e para, qka dush me vërtetun dhe Allahu te bareke o te ala, se për këta kim u pitë dy të në gjikimit. Dy të në gjikimit, Allahu gjelle ala, ka me të pitë për besimin tanë. Argument tjetër është se Për nga mele a lejtë salatu e salam Në ka të regun e me Se kur dalin njërzit para ditën e gjegimit Kam ja u qitë Allahu Gjellu Ala Shdo të adhuruar Pasuzve të ty, të tërë Dhe ata i shkojnë për mazë dhe futën e gjëhenem Dhe eri sa ju para qitët Besimtaro Allahu Gjellu Ala Jo në Realitetin e ti Për ja u qitë një fotografi të cënë nuk e njofi Dhe i thojnë Unë jam, thojt, unë jam Allahu Zotë i juve Ata dhe një Nuk jeti, Allah u të barek e o të ala. Mirë, për ashtrojët pita, pika e thoi në ta, ti nuk jeti. Sepse e njofin Allah u në gjellohala prej në dë njo. Ja kanë su emrat dhe cilësit Allah u të barek e o të ala dhe e njofin me cilësia tje. E njofin Allah u në të barek e o të ala me cilësia tje dhe thënë ti nuk jeti. Pas ta i thotve me nga meri, aleyh, salatu e salam, Allah u gjellohala e zbulon perdhën e tina dhe i nështronë të gjithë. Allahul Jellal walâ në sejdë. Do të çka argumenton se besimtari e ka njohur në holsi Allahul Jellal walâ, në holsi e ka njohur Allahun tebareke ve teala, neganon ithbat dhët, zati er-Rabb Jellal walâ. E para vërtetimi i çënjes absolute të Allahu Jellal walâ. Allahu Jellal walâ është çënja absolute krijuesi absolut i tele është i pavarur nga çdo krijesë dhe çdo krijesë është e varur nga Allahu Tebareke u Teala, siç ka thënë Allahu Xhallahu Ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O njerëz, ju jeni fuqara, ju jeni të varfër për Allahun Xhallahu Ala. Ju keni nevojë për Allahun Xhallahu wa Ala, wallahu huwal ghaniyyu. Allahu është i pavarur. Allahu është i pavarur. Kjo është e pa. Duhet të pohu dhe të besu me bindje se Allahu ka çënje që një e cila nuk ka o mundësi mu përceptu me mendje ta e kemi përmendje sa allah është jash kanunit të mendjes jash kanunit jash talitjit të, të mendjes mendja është cak mendja ka o cak ku përfundon që ka dhoni ma më, më shafi ju ka o cak ku përfundon dhe kjo e cila përfundon s'ka o mundësi me ka pa ta e cila është absolute, këta dush të shme bës parasysh gjithmonë pas e ka thonë esma i hil husna si fati i hil ula dhe në këtë të uhid, Emrat Allahu Allahu e Allahut xhallahu teala dhe sifatat e Allahut te bareke te ala. Do të na shpjegojë nga edhe ka për qëllim se lloji i parë i tauhidit e përcin edhe tauhid al-rububia, se Allah shkrijuesi i gjithë zë universit dhe i gjith çka ka ekziston dhe i emrat dhe cilësitë të Allahut te bareke te ala, e disa vëdietarë ka thonë kjo është e nda me në dy pjesë, nuk ka problem në këtë terminologji. Pastaj ka përmendë fjalën e Ibn Qaymit al-Jauziy, Allahu yemshirufku, ka thonë se I gjithë Kurani është e uhitë. I gjithë Kurani është e uhitë. Njërëzit, subhanë Allah, i lezojnë Kurani në Allahu Gjellewala, por se kuptojnë? Se kuptojnë për mbajtën? On i që shka dhanë Shekhu l'Islam në një tejmije, në me gjmull fetawa, se ka prej ulemave, ulemave, jo avamit më së folmi, ka prej ulemave e kanë angazhu vëtë vetën e tërë me vite, e kanë qukit imnin duke i ndrejt shkrojat, hurufët të gjvidin. A për lezën mira për jo? A e qita harfin mira për jo? Ju ka shku me dhijit e kështu. Tho dhe nëse e pitë diçka për në Kur'an, për e për mbajkjeve, dhe do me thonjeve, thot është gjahil në ta. Kur gjo nuk di? A kjo është zamani ku jetoj në na. Ku njerëzit e dëgjojnë Kur'anin, dhe lezënë Kur'anin, dhe, dhe, dhe nuk e din që ka lipa Allahu gjëllevanë në këtë Kur'an. Dhe qëfar do me thonje ka Allahu t Kur'ani ka thanë Ibn Qayimi, "Wal Qur'anu kulluhu min awwalihi ila akhirih fi al-taqrir hadaini tauhidayn." Kur'ani Allahu Jalla Wala, prej të fillimit deri te mbarimi, pa mendone, de pi fillimit deri te mbarim, huwa fi al-taqrir hadaini tauhidayn. Oshnë vërtetimin dhe pohimin e këtyre dy tauhideve. Sa Allahu Jalla Wala Oshkriu si çeve dhe i tokës, sa ai ka emra dhe tituj si dhe sa ai meriton madhrorë. Allahu Jellalu Ala. Prem fillim dhe mbarim. Kjo është libri Allahut Tevareke u Teala, lënehu imma khabarun an Allahu Jellalu Ala, wama yajib an yusaf bihi wama yajib an yunzaha an, wahuwa tawhidul ilmiyy al-khabari al-i'tiqadi. Argument, sa Kur'ani është ky të nda tawhid, fse se Kur'ani ose ka lajm. Kam nda hoxha, Kur'ani, çfarë përmoqja është? Sa bosh të ndodh. E para Kur'ani ka lojme. Çfarë lojme ka? Ka lojme për Allahun. Për Allahun Xhellahu Ala. Dhe kjo është sa i është Zot dhe ka emra dhe cilësi. Andaj ju e gjeni se në çdo fund të ajeteve, Allahu Teberaka u Teala i përmend dy emra apo një emër të tind. E përfundon kështu: "Wallahu As-Semiu Al-Aleem, wa Huwal hu Latiful Khabir." Ekstëmerat. Allahu Teberaka u Teala. Kjo argumenton sa Allahu Xhellahu Ala flet në librin e Tij shumë për kanë për vetveten Etina. Pastaj ka thonë: "Wa imma da'watu ila ibadatihi wahdahu la sharika lahu." Edita prej boshteve të Kuranit është se ka thirrje për mëadhuruar kët të cilsuar me këtë cilsi. Allahu xhalla wala, thirrje për mëadhuruar Allahun te barekau taala. Dhe kjo është lloji i dit. Ka thonë: "Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi." Apo e trejta prej boshteve është urdhër dhe ndalesë. Urdhër dhe ndalesë, banë dhe mëse banë, banë dhe mëse banë, dhe kjo është prej të drejtave të të uhidit, kur e dinë se Allahu Gjellar e Zotë i jatë, i cilësuar i me cilësit absolute dhe me emrat më të bukur, dhe a i cilë e mëriton adhurimin, a ka mundësi njeri u muhamend dhe më ulekund në zbatimin e urdhit të këtina? Ska mundësi. Andë Allahu Gjellar e i ka qëjtë mëshlikund gjahila, ignorant, të padrejt, zulumqar, kriminella, pse? sepse ka ndolë prej logikës e shëndosh i nuk e ka nadhuru Allah, un Allah, un Allah unë të barë i këvëtara dërsa e është absoluti i ka ndolë prej bindës Allah unë të barë i këvëtara dhe ju kanë bindë dikuna tjetër posë Allah unë gjellewala i cili nuk meriton asëgjoh pas e ka thonë o imma khabarun an ehli shirki o ma faalë bihim fi dëdunja minë nëkali o ma je faalë bihim fi l'ukbe minë l'adheb ka thonë apo boshti 4 në Quran i cili është ose Allah unë qëfar shpërblimi kanë dhe qëfar rezulton kjo adhurim dhe kjo besim i shëndosh prej mirësive dhe knatësive në, në dunja dhe në akiret, apo e kundërta për atatë set i kambo Allahu Gjellio Ala shirkë prej dënimeve dhe shpërblimive të këqia që i morin të Allahu Tebare Kjo Tala. Adaj me këta është argumentu e Ibn Kajim el Gjozi e dhe Hoxha e Kasil këta se i gjithë Kur'an i silot në këtë të uhide. Të uhidis Allahu Gjellio Ala është kryusi, توحيد سله جل و علا كونسيت ابسولوت ده الله جل و علا مريتان معذرو ده الله تبارك و تعالى مريتان معذرو قناجا اقرا في الجمع بين التوحيد قتله جاء فعلن الله جل و علا كاي قرمlet dit tohidet ta ha ma anzalna alayka alquran litashqa darina fonta ayete 8 ku ka than allah جل و علا ta ha nuk ta kena zbit i quranen per me munduha per ani allah جل و علا shmshit dhe nuk ka zbit për me mundu për nga merin alai salatu e salam, illa të dhkirat e mlimen jakhsha, për vetë se për kujtim, për ata i cili, i ka frikë Allah, u te bareke, u te ara, të nzile mimmen khalak al arda vë sëmahovat il ula, është zbritje për e ati cili ka kryu të qijet dhe tokën, qijet dhe tokën, qijet e lartë dhe tokën. Këtu, hoxha, kjo ajet është argument që Allahu Gjellavara është kry Kriju si qeve dhe i tokës Ar-Rahmanu Emri Ipari Allahu Jalla Ola Ar-Rahman Dhe kjo është emrinë majlartë Ka me përmendohë qa kapitohi ta ështëm Ar-Rahmanu alën arshis të wa ar Rahmani Qëndron mbi arsh Si fat i par Allahu Jalla Ola Qëndron mbi arsh Përmend emrin Dhe përmend të tina Allahu Jalla Ola Ar-Rahmanu alën arshi Mbi arsh qëndron Qish qëndron nuk ka mundësiu përceptuesit të çndron, pa Allahu xhallahu ala çndron beards ashtu siç i takon madhrisë Tina. Ashtu siç i takon madhrisë Tina. Dhe në të ardhmen, kur kemë përmendë se si besogën emra dha te xhallahu xhallahu ala, do si u demantohet grupeve të cilat kanë deviju në perceptimin e këtyre këtyre meselave. Po shkurt, Allahu xhallahu ala është ai vetmi i cili ka mundësi me lajmëru për vetveten e tij se çka banë dhe si cilësot, është i vetëmi aje. Dhe në nuk e dina që komë brendina Allahu të bare kjo e të ala. Në nuk e dina e vetëmi e mundësi me ditë se me qka cilësot Allahu është është vetë Allahu me në kalzuneve. E si komë mundësina me ditë se shana ka kalzua Allahu Gjellara, posë në librin e tina. Kjo është e para, që ka përmejnë djetartë e lisonetit. Së këna mundësi ndryshe, andaj Isa a.s.s kuti thoi Allahu xhalla wala dite në xhikimit e ant qultel linas tetxidunu wa ummi ilaheyna min dunilla min min duni quti thoi Allahu xhalla wala ateu isa ju ki thon njerve adhurum ni mu dhe neon teme subhanaka i thot isa alayhi salatu wa salam subhanaka i lor qoft nuk e kan thon kët fjalë derin e fond të fjalës ku ka thon pasta isa alayhi salatu wa salam lau qultu la alimta me pasta ne kshedit Ta'lemu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Mba kët ky ajeti. Dhe ngulitën në kokën tona dhe në kët në bazë të këtij ajeti i kupton të gjitha mesela të tjera. I thot Isa Allahu xhalla wala, ti o Zot e di çka kam brenda mua. Allahu e din çka na perceptojna, çka filozofojna, çka na sillën në mendet tona, çka dojna me bë, bo, çka bëna këtë çdo merrad. Wala a'lamu ma fi nafsik, au nuk e di çka ka brenda teje. Nuk e di që ka prej në teje, kjo është mesele e prejme. Andaj ajë cili pretendon se e din që ka prej në Allahu Gjellevala, që ka pretendu kufër, se ka pretendu që ajë ka prej qëllësisë Allahu Gjellevala, vetëm Allahu të bare kjo etara, e ka të drejten me në kalëzuhet se që ka prej. E në nuk e kena këtë të drejtë. Andaj, Er-Rahmanu alël arshis tëwa, Allahu më shiru si që ndrën bëj arsh, si që ndrën madrisa tina, duke mos i në filozofia të ndrëshe. Lehuma fi sëmawati, wa ma fi lërdi, wa ma bejna huma, vë ma tahtë të thara, e ti, e Allahut, o shpron e Allahut që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q prò çe dhe tokën dhe çka ka me tokën dhe çell këto është Allahu te bareke وتعالى وما تحت الثرى ذا كان 19 و9 توك këto është Allahu xalla xalla wala وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أنا sa shpre hap ta zifjalen apo emshef edin Allahu te bareke وتعالى pastë ka don ikra fi al amr wal nahe laza fa'alna Allahu jalla wala urd al andalesa وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شكاتو يابا اي بيغاميري مرنا اردو شكاتو يابا بيغاميري مرنا ده شكاتو ندلوه فانتهوا ندالونو باساي كاظان اقرا في اكرام أه... اكرام اهل التوحيد في الدنيا والاخره كاظان لاجايا كتا ايكو پر مارجومنتو فيان ابن قائمين كتا ايكو پر مارجومنتو فيان ابن قائمين الجوزيه سكيت قران ايش التوحيد ثات لاجيه نديرين شا يوبان الله جل وعلا بسم دار Në dunja dhe akherat, këtë dhënë Allahu Jelle Vala Inna lë nënsuru rusulana Na do të ndihmojnë atë të dërguarit ton Walledhina amenu fëil hajati të dunja Dhe atë të zëtë kanë besu e në jetën e kësa i botje Wa jau me jë kumë lëshhad Dhe ditën kër prezentohen dhe shmitë Ditën kër prezentohen dhe shmitë Pra Allah u te barek ja o tala Nuk ilen besim dhërë pëndihm Nuk ilen besim dhërë pëndihm Pse? Nëse nuk ilen për n në dynjadën e ahirat do thot lexoje shpërblimin e mushrikve dhe atyre të zati që amboshir kalla o tebaraka ve taala fadallahu jalla wala واستكبر هو هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون ba uba mja maz dhe shfaqi klerarci e ka përcjellim firaunin konteksti firaunit o gjunude dhe ushtria e firaunit Fil ardi bi gajri l'hak, në tokë pëhak, për të drejtë, pasajnë, thotë Allahu të bareke vë të ala, fë e khadhna hu e gjunoda, na e kapëm ata, firaunin dhe ushtrinë e firaunit. Në dunjo, në dunjo e kopi Allahu të bareke vë të ala. Këto është një mesejla tjetër, e khadhna hu, huë, e kena kopë ata dhe ushtrinë e ti. Që argumenton? se krietari me ushtrinë e ka një hukma, po, ata se të mundon me dalumes krietari dhe ushtrisë dhe, ushtris dhe policisë, s'ka mundëci, sepse Allah të varë, kjo e talë e kalan, e këdhnehu huë, e kena kap, ata huë gjunu dhe huë, dhe ushtrinë e ti, sepse s'ka mundëci mi qëndrua ti froni pa ushtri, a ka shteti cilin qëndrua pa ushtri, s'ka mundëci, andaj këti ashme argumenteve, se zhdo ushtri e cila shërven, tiranin, zullumqarin, kafirin e ka hukmin, e kafirit dhe kjo është me izhman e muslimanëve dhe ajetit Allahu te bareke o ta janë ta pa numërt anëkët mesele. Pasi ka thënë fanebadnahu fil yam e hudhëm ndaj tij. Firaun, fanzur kaif kana aqibatu dhalimin. Të thotë Allahu jallala shikoje përfundimin e zullëmçorëve. Shikoje. Ktu ku thoi Allahu jallala shikoje e ka për të çullim, lexoje dhe meditoje, s'ke na mundsi më pa. Fanzur, shikoj për a lexo dhe Meditonë në prfundimin e këshhtë zullëmçarve. Pastaj thot: "Uja'alnahum a'imatan" dhe ne edhe i kemi bë këta njerëz i دعون الى النار, imama të cilat thrasin për, për, jo, për në zjarr, thrasin për në zjarr. Wa yawm al-qiyamati la yunsarun. Dhe ditën e ngjikit s'ka ndim. Mos mendojë dikush se vetëm në ndonjë, jo, pa në ahirat e njëjtë a ndodhmë ata. Pastaj thot Allahu xhallahu ala واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه لنë ka dënyojë kemi vendos atyre mallkum. Mallkemi ka i ka mallku Allahu te bareke tu ala kafirat. Wa yom alqiyamati hum min almaqbuhin. Në ditën e gjykimit do të jenë prej të poshtërcurve, prej të nënshtruarve të atyre se kanë me hijën e zjarrt. Allahu na rruaj. Andaj me këtë çfarë pruni oxha këtë ajete argumenton fjalëve be qaim aljawziya, dhaite la zukur an kupton këta. Marrëxha e Kur'anit vendosja një lezim, jashtë të lezimit të cilë lezon për sevab, lezojë njëherë Kur'anin Allahu Gjellawala, për të kuptue themelin dhe bazën e Kur'anit Allahu Gjellawala. Dhe kime dalë me përfundim, do e mos, pa tjetër se i gjithë Kur'ani fletë për njësimin Allahu Gjellawala, për njësimin Allahu të bareke, për të ala. Për njësimin Allahu të bareke, për të ala. Për të ala. I thbetu dhe ti rabbi Gjellaw pohemin e çënjes allahut te bareke w teala icila es i madhruar thot ka than allahut te bareke w teala duke vërtetuar rububien etina krijimtarien etina desai zot i çdo krijese em khaliqu min ghayri shay an humul khaliqun am khalaquss samawati wal arda bel la yuqinoon thot allahut jalla w ala sura tur am khalaqu am khuliqu min ghayri shay a inkriu njerzit dhe krijesat pa prekujdo hiqit kur jo hiqi e pa e pa ekzistuara, mos ekzistenca ka kriju, desh ka ai tela ekziston? Kjo është pyetje për Allahu xhënla wa wala. Pastaj thot: Em humul khaliqun. A mos e kanë kriju vetëtan ata? Dy pyetje. Pastaj thot: Em khalaqus semawati wal ard? A mos e kanë kriju qiejullin dhe tokën? Bal la yuqinuun. Ama ata nuk janë duke besu bin çm. Pastaj thot: Ka thane Ibn Abbasi radhi Allahu anhuma. Em khuliqu min ghayri shay'in? A janë kryu nga azgjaja, e i minë ghejri Rabbin, pra pazot. Kjo pytje. Se ka pru këta hoqa? Këta e ka pru e për me i demantua tërët të cilët shtiren se nuk e besojnë Allahun Gjelle Walla si kryuës. Ne e kena përmen në shumë, në përlilgjarata, vazhdime që kena përmen se e helisoneti, beson, se të gjithë njerëzit, pa përjashtim, e besojnë Allahun Gjelle Walla si kryuës i tërë dhe nuk kanë problem në këta, dhe ajo e cila është faqët prej ateizmit, ajo është kibër dhe mendjematsi dhe nuk është në bërëndëcine tina në besi, mos besimin Allahu në gjellovare. Po kjo Allahu në gjellovare ka prue për me ja u largu këtë kibër, këtë mendjematsi, e jo që mi bin që Allahu në gjellovare është zotë i qiove dhe i tokës. Adhe ka tonë, Ibni Abasi, a mos mendojnë si janë kryu pa zotë, Ska mundë si, pasaj ka dhënë, em humë lë khalikon li enfusihim. A mëse kanë kriju atë a vetë vetën? Pythje, a mëse kanë kriju atë a vetë vetën? Na, me vitës këna ditë këshjena, i vogële keqenën e së këtë ditë këshjëje, ma dhja së këtë ditë që kemë e dalë në dunjo. Allahu gjela, as të ka pytë, a, a mëndjera po mësë mëndjera? As nuk të pytë me ta mërë shpirëtën apo jo? Ja e si ka mundësi kjo, kjo dopsi e madhe me qenë krius me dveti absolutisht s'ka mundësi pas dhe ka dhënë Hoxha e më khalëku ka dhënë Allahu Gjellewala e më khalëku sëmavati vel Arthot Hoxha ve hadha fil botlani e sheddu e sheddu dhe kjo argumenton për këtësi dhe pavlefshmëri në asoj qka ata shtirën kishe nuk e besojnë Allahu Gjellewala se a mos i kanë kriu që i dhe tukën fillimisht as gjoja nuk kriu në diqka njeri ju s' qështë ka mundësi me krijuve dhe vete? Nëse dikush të e kam kriju dikan, në të krijuve dhe dikan. Qështë ka me orë polemika mes Ibrahimi dhe ati, ati mbretit në mrudit cili ka polemizue se nuk e besoj Allah unë gjelluar dhe unë jam zoti qejeve dhe i, i tokës. E Ibrahimi a.s. e ka shpartalue. Andaj, e mkhalakus se me avati o al ardhë a mështë i kam kriju qeje dhe i tokën. Këtu, hoxha, e ka për cëllim, me ju bo dhe mand, Në të qallovar, mirë pa, po, neve nuk dojna me dal jashtë realitetit që jetojna. Neve kemi dalë prej sistemit komunist në ata demokrat. Dhe këtë pyetje ja bojnë ata të gjithë, të gjithëve. Ai i cili pretendon se ka zotësi dhe meriton adhurimin dhe meriton se duhet më u dëgjohet dhe më respektuhet në Liçhvenje dhe na vendosen se çka është halal dhe çka është haram, na ja bojnë këtë pyetje. Em khalaqus samawati wal ard, ama sigunit ky çështë do të konjuva. Ama sigurine kliu sai natjo e çinave ju neve tja u vendos na juve binja n absolute kurse si. Ade Allahu Jellal walaka than. Ha da khalqullahi fa aruni ma khalaqa alladhina min duni. Kjo esh krijimi i Allahut. Kjo esh krijimi i Allahut, çe edhe toka dhe çka ka mes tyre. Fa aruni ma khalaqa alladhina min duni. Çka ngrihu atë ata të zot janë posa Allahu Jellal walaka. Kta banja çdo kujt i cili m kërkon ta adhurot për partijave të ndryshme, demokracijave të ndryshme, tiranave të ndryshme, e kështu mëralë. Bella ju kënon, pas e ka dhona Allahu Gjellala, ama ata nuk bindën. Ata nuk bindën. Ata nuk bindën. Dhe kjo është një kategorije njërzve kështu. Ata nuk bindën. Pa ma parasysh, se që farë argumentë e ju silti. Qështë ka dhona Samel Basriju. Ata i cili nuk e binë Kur'ani dhe vdekja, le u të nahat il gjibalu bejn nëse ishin coptu e kodrat parasive të ti, para, pasi, parasive të ti, si shte bindë. Andajna në, në këduhët më mërzitë sa ta zbindën. Nere në, në, në është obligimë, në bisupët e tonë me u komunikuje në mënirë më të bukur, dhe në mënirë më të qartë, dhe në mënirë më të thjeshtë, pa koklavitje dhe pa ndatresa, dhe pa filozofi. Pasaj Allahu te barekja vë tala, a thotë, dhe i lejna ju rgjaunë. Dhe të këneve kanë më këthin njerëzit Dhe të gjithë këna më këthin parallahu të vareke Pas e ka thanë hoqa E kanë zirë Bukhari ju dhe muslimi Në hadith nga Gjubejri ibn Mutim Radiallahu anë Saabipin nga Merit sallallahu aleyhi sallam Thot se miëto rasul Allah Shikane në atërshmërin e pastor të saabive Jashta filozofive Dhe jashta asaj filozofijes Se qelë burta të grekve Të qëtë mundojnë me kazu di qka dhe në fund nuk kazujnë asë gjau mundon me tregoj diçka dhe në fund dalim me pallavra të kota that xubeidi radiallahu an semitu rasulullah e dëgjava pejgamberin alayhi salatu wa salam iqrau fi al maghrib do ke lexuan namazin e akşamit bituri në surën tur fella ma balaga hadi al aya kur ka arit te ky ayet am khuluqu min ghayri shay an hum al khaliqun am khalaqu al samawati wal arda bal la yuqinu ayatun esbegun Ajan takriun prej Kurxahicit, a e kanë kriju vetveten. Ai kanë kluchet dhe token, ata nuk bindën. Thot Xubejri, kad qalbi in yatir. Qati zemra ka tëm fluturoa. Qati zemra ka tëm fluturoa. Dhe ka hynte pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka pranuar Islamin. Pse? Se është nder, është ndesh pastërtia e pastë e zemrës së time me me me të vërtetën absolute dhe ka shkuar ka pranuar të vërtetën te pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Qasai Thot Hoxha, ka thon Ebu Dhuha Kjo është muslim ibn Subejhe Lëhemdani, thot Kërë ka zbitë Allah u te bare, kjo otala një ajet Wa ilahukum ilahum wahid Dhe i adhërumi ju vështë Një adhërum Hu arrahmanu, arrahim Ajo është rahmani, rahimi Thot, kanë thonë mushrikt In kanë hake dhe Felje ti nabi aja Kanë thonë mushrikt Nësë është so jë adhërumi një adhërum Letë na i bere argumente Kishe polipin argumente, mushrikt I Ta e këllë dhupin nga meri a.s. Nëse duhet milan të dhurum të qajkin anë, në të një berë argumentin. E ka zbitë fjallën Allahu Jelle Vala, ka dhënë Allahu Tebareke inë në fi khalqis samawati wal ardhë. A dhënë në argument, në argumentin. Inë në fi khalqis samawati wal ardhë. Në krimin e qeve dhe të tokës. Qeve dhe toka është kriemi i ma i përësëritur në Qur'anë krime, krijesë e Allahu xhallahu ala më përsëritur në Kur'an. Pse? Për shkak fuçijes së madhe. Shekako. Qielli është prije krijesave më të ronda. Allahu xhallahu ala ka thonë se a nuk e shikojnë ata qiellin? Pse nuk e shikojnë qiellin? Se është krijesa më e rënd, e cila qendron pas shtyllës. Pas shtyllës. Nuk ka shtyllë. Është shumë i rond, shtat ka qiell dhe qendron pas shtyllës. Ndërsa çdo sa qendron me shtyllë pastyla bien e kush e ban këtill kush e ban a nuk është Allahu xhalla uala a nuk është kriju si absolut tevareke wa taala na qadano huxha Allahu xhalla uala youkapru meshrikve in fi khalqis samawati wal ard nakrim min cheve dhe te tokos sot huxha hamit ahmed alhaq hafid ibn ahmed tilka fi ertifaa'iha wa latafatiha wa ittisa'iha wa kawab gwakipja dhe sejare dhe thawabit dhe doran fulkja dhe kjo toje te kasefita shikoj e qjellin ne madhrin ati ne fuqin ati ne bukurin ati ne yjet e saj e kso me rad ne diellin ne hanum dhe shikoj e tokon ne rafshin ati ne fuqin ati e kso me rad kush e ka bue kto a nuk esht allahul jallal wala a nuk esht allahubareke we taala pase ka than Nëhar, të të dhe në ndryshimin në natës dhe të ditës. Ka argumente. Kjo për mushrikët. Ka argumente. E për neve, që ka në pandobi kjo? Se kjo ka zbitë në Kurans, ure Bakara. Neve kjo në ashton imanin. Na nuk, na nuk ishjella këtë sende për, për, me, për ju të regu njërzve që me besu Allahun për në për kujtimi, të Allahu në neve, imanin, nëhar, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n dhe asë njëherë nuk vanohet dhe asë një sekund nuk ka mundësi mu vanohet dhe asë një sekundë precizitet për pikshmëri e lartë pre nga nga onë Allahu të bareke vëtara pas të e ka thonë Allahu gjellë gjellë wala vëll fulkilleti të gjri fil bahri bi ma jenë faun nes dhe anija cila i bartë në midis të dedit të milat Allahu xhallahu ala kush e bën anën midis të dedit a dhajnë se ka hipi di gush anë e ndëyti e shef mrekullin Allahu xhallahu ala gjith ajo fuçi ato kilogram të mdhoya ato tonelata të mdhoya rrinë në midis të dedit e cili është me thellësi të lartë të fuqishme kush e bën ata andaj Allahu xhallahu e ka përmendë këtë se është Allahu i cili e bën këtë wal fulki allati tajri wa aniya atila lundrun fil bahri naditi bima yanfa'u an-nas ma ta shka ibo i ban do bin njerzeve artikujt naton oceanit barton keton oceanit prenga meleen allah te bareke wa taala wa ma anzala allah min as-sama'i min ma dha ya shka kazvit allah jalla wala prei ujit nga qielli fa ahya bihi al-ardha ba'da mautha dha injal allah jalla wala tokon pas vdekjes saj Pas dhekes Vë gjëllëna minë lma i kulle shëjin ahj Dhe të Allahu gjëllëna prej ujit E kemi bërë gjëllës të gjallë Sko diqka vetëm se Jetën e merë prej ujit Allahu të barë kjo të alë Ka bokshtu Allahu gjëllë Gjëllë alë Ndhe ka përmenjë në këtë ajet Pas të ka dhënë Allahu të barë kjo të alë Vë bethe fiha min kulli dabë dhe në tokë ka vendosur shumë gjallësa Allahu xhallahu ala pasajthet Allahu te bareke وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ja e ketër do nuk ka ndonjë gjallëzë vetëm se te Allahu xhallahu ala ka furnizimin وتصريف الرياح dhe rregullimi i errave era ndonjëherë vën me begati ndonjëherë vën me dënim E kush e bën këtë? Allahu te bareke ve teala pase gadanu ve sahabi mesakher baina samai ve alard dha rat te cilat jan mes qiive ve tokus. Kto rre, kush i administron? Kush i menaxhon? Kush i rregullon? Kush i drejton? Allahu jalla jalla wala pase ka than Allahu te bareke ve teala la fund in fi zalik la ayatin li qawmin yaqilun. Ne këtë çka i përmendëm Këtë këtë që i përmendëm, ka ajete. Ajete, do me thonë në gjohën shqipe, argument. Fakt, dëshmi. Ka dëshmi, li kaumin për disa njërës me një kusht. Ja, kilun, kanë mendë. Kanë mendë. Ata shkas kanë mendë se kuptojnë këtë mesejle. E qka do në mëna vërtetuneve, Allahu Tebare, Kjo, Teala, se nëse ju kini arritë me besue, se Allahu Gjelluar është kriju si qeve dhe i tokës, dhe këtë të përmila çka i keni ju parasysh ve dhe çka nuk i shifni janë prej Allahu xhalla wala ata ka mundsi juve polemizoj se kujt ai takon adhurimin dhe kujt ajo kjo është mesela kjo është mesela sepse çka këto pyetje dhe këto pyetje i kanë pranuar mushrikut ajete tjera wala ensaeltau man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah dhe si pyet kush ka kriju çajë të tokën ka më thën Allahu këta mushrikut kan e kanë pranuar e çka dallon ana me prej mushrikëve se na ja për kushtojna kristal a dhuri min Allahu Jalla wa Aala vëtëm Allahu Tëbaraka wa Taala më ritanë mu a dhurua pastaj hoja ka përmend shumë brej ajetëve këti herat të silat nuk njëftën koha mej përmend pastaj ka dhëna hoja më bëjdim wal ajatëu fi hadha l-babi l-azim min al-istidlali bil-makhlukati ala wujudi khaliqiha wa kudratihi wa adhamatihi ektharu min entuhsa thot dhe këto argumente në këtë kaptin të madhe thot në Qur'an janë panumër, shumë, kur thuhet panumër në gjënërabe, shumë, në Kur'an shumë argumentonë Allahu gjellëvala me kryesat e ti për fuqin e ti, me kryesat e ti për fuqin e ti dhe kur ta argumentoje fuqin e ti e ka për qëllim me dëbinë që aji më rriton më dhurua këpëtëve këta, pas e thotë Wallahu të barëke vëtala a'la vë akbar vë e gjellë vë a'dham min anjuhtajë fi ma'rifëti vëgjudihi ila shawahida vë istidlalatë kjo është kundër filozofëve. Thot Allahu i madhruar, i lartësuar, i nderuar, thot është më i madh dhe më i lartë dhe më i respektuam sesa me pas nevojë për argumente logjike për vërtetimin e krijimit të tij. Për për vërtetimin se Allahu xhallahu ala ka kriju gjithçka. Është e qartë Pse i bandë se i pandevant këtyre filozofave, se filozofat, dhe ata janë shkuar rrugës filozofike për e sharive dhe matolideve dhe xehmive, ata kanë thonë patjetër është me vërtetue Allahu nëpërmjet rregullave logjike. E jo. Allahu te bareke ve teallah është më i madh se kjo. Allahu më i madh se kjo, më na pas nënë edhe argumente logjike. Pofundja neve na ka kriju mendjen Allahu xhella ve ala. Allahu te bareke ve teallah ka kriju këtë mendje. E Allahu xhella ve ala ka kriju pre argumente në këtë univers të madh që argumentojnë për fuqinë tina dhe sa e shkryusi qeve dhe i tokës ma shumë se sa me pos nevoj për argumente logike pas taj ka than përmendja Allahu Gjellewala që ka përmendjë mes Ibrahimit dhe një mreti i cili ka polimizu me Ibrahimin alej salatu was salam thot Ibrahimi thot Allahu Gjellewala në duke e transmitu fjallë në Ibrahimit e lem të ra ilëllëdi hajgjë Ibrahim a e ki pa ata i cili ka polimizu me Ibrahimin Mushrik gjithmonë ka merraku polemizoj. Haxhja Ibrahim, e ka polemizuar Ibrahimin. Dhe pas polemikës kur është shpartalluar argumente, dhe kur ka dështua, ka mbet. Dhe pastaj është argumentuar me fuqi. Se unë unë të baj kështu e kështu. Kjo është tradita e mushrikëve. Dëshirojnë të polemizojnë. Ilal ladhi Haxhja Ibrahim fi Rabbihi, e ka polemizuar Ibrahimin në zotin e tina, në zotin e tina. An ataahu Allahul mulk, sepse Allahu xhallallahu i pa don fuqi dhe mbretri. Se përmenë Allahu mbretrin? Se këri Allahu gjellewala jabdikujnë mbretri, a i mështërojot. Si firavoni. Mështërojot dhe aranë Allahu gjellewala. Idhë kala Ibrahimo, rabbi alledhi ju hii vë ju mitë. Kuri tha Ibrahimi, zoti jam është, a i cili jepjet dhe më rjetë. Sa i pat thonë para prakisht, unë jam a i cili jepjet dhe më rjetë. Thot, thot, kala e ne uhi vë umitë. A i tha, unë jam a i cili jepjet dhe Marjet, kale Ibrahimo, fe inna Allah ja ti bi shëmsi minë më shrik, fe ti bi ha minë mëgrip. Thëtë Allah u të bare këva ta në gjunë Ibrahimit, para kësoj, se këtu ka orë në tefsir, sepse ajetet i, i binë skejnat ma, ma shkurt, dhe sa në tefsir e vinë pak ma, ma gjatë. Pëse Ibrahimi ka kalu të këpytja e dytë, pa, pa ja bo dhe montin e pytje së parë. Ka thonë djetartë, Edhe hoje ato e ka prua fjalën e, e shumicës së mufesillarëve i Ibn Kathirit. Ibrahimi kur i ka thon, Allahu jap jetë dhe më rjet, ai ka thon edhe unë jap jetë dhe më rjet. Ka thon, hajtë vërtetojë, i kapru di njerzi. Edhe njërin e ka vrar, njërin e ka lënë gjallë. Ka thon çe kti ja dash jetën. Ibrahim e ka pasë po se kjo është zhdo për inteligjencës çast çdo pse s'ka mundsi më mi bota mend. Po pse ka vazhdu nditin se nuk ka tema, nuk ka tema Ja piedë më rriet e ka vranë një anë dhe ka lënë një anë të gjallë. Dhe Ibrahim e ka pasë inteligjenca kthejë shumë e dop dhe e ka lënë. Po për shkak më argumentuat edhe të tjerë, ka thënë inna llaha yati bi shams min al-mashriq. Ka thënë jotort, edhe ata rreth janë konj ashtu inteligjencës së dopt, edhe ja ka prur një argument aq sqfuçishëm sa so s'kam bë çka më, çka më bë. Ka thënë Allahu e bie diellin prélindjes. Ka thënë hajt ti ktheja ka perëndimin, ktheja ti merr edhe ktheja. Fa buhita alladhi kafar dhe mbet me gojën bidhër a i cili pa të bë kufër. A shkoni? Nuk kanë argumente. Andaj edhe neve i thojnë atyret dhe cila të kërkojnë adhurimin për i demokratave dhe komunistave të ndryshëm. Inna Allah je ti bi shemsimin el-mashrik fe ti bi hamin el-maghrib. Allah e s'jell djellin prej lindjes. S'jell në ju një dit kontra. Nërnë dhe, dhe qitë në natona. Kur të bani këta, atër e këshirëmi. Atër e këshirëmi. Oma për ndrishe fehuhi telli kafar ataraka dështua iceli ka bo kufur wallahu la yehdi alqawm adh-zalimin Allahu nuk e udhzon popullin zollumqar as shikoni inteligjencën e cila nuk i kalon inteligjenca e mushrikve nuk e kalon inteligjenca mbi kpute tëra të të të të të. as shikoni e ka vranë njëri dhe ka dhënë e la shkë tjetër ngjall s'ka mundsi po kjo është prej budallokut të tëra të të të të të. pastaj e ka përmend hoxha edhe polemikën mes Musës dhe Firavunit alaihi la, anetullah mirë po lezone në surën shohara, nuk të ta përmenmi do të përmenmi për fund në këtë kaptin, fjallët e katër imamave imam Ahmedit, imam Malikut imam Shafiju dhe imam Ebu Hanifës Allah i Mshirovët i të, të gjithë se që kanë thonë për krimin e Allahu Gjellewala dhe ajo cila përmendet në këtë kapitull se Allahu te bareku o teala është krijusi absolut. Sot hoja ka thënë Imam Maliku, rahimahullahu, ku no shpyt se se si vërteton ti krijusin absolut Allahu xhello ala, ka thonë, a nuk shikon e shikon lëndëshmërinë në gjuhëve të njerëzve, a nuk e shikon lëndëshmërinë e zërave të njerëzve, a nuk shikon e shikon lëndëshmërinë toneve dhe tingujve të njerëzve. Asnjë njeri nuk e ka zonën në njëri me tjetrin. Asnjë njeri në botë nuk e, zonin e ti kushe, kushe ka zonën e tij të njëjtë me tjetrën. Kush e kush e ka bërë këtë dallim të zonave? Kush e ka bërë këtë lloj lëshmëri të gjuhëve? Arabisht, shqip, frangisht, anglisht, ekziston rreth për gjuhëve të shumta që janë të dënyo. Në formën të përjasht e kanë njëjtë. Kush i dha gamsu këtë gjuhë? Allahu xhallahu ale. Allahu tebaraka ve taala ne mamalikush argumentum me kta. Ebanifja kanë ardhur disa zindika dhe kanë pitë i kanë dhënë që që ka mundësi me vërtetu kryusin absolut, Allahun të bare, kjo e të ala, ka thonë, lemni se jam të menu një meselit tjetër, lemni se jam të menu një meselit tjetër, në ka orë një lajmë i që ditëshëm, ka thonë, e kam të angajxum të runin me këta, ka thonë, që ka më puna, ka thonë, pa orë një sa mërë një lajmë, se ishtë njës një anije e mbushur me gjitha lojet e malgërave, dhe në atë anije nuk ishte asë një njeri, Ania e mirë të malin, prej, mbre këdet dhe kalon të ngana që të redetit. Dhe kështu me radhë. Ata i kanë thonë, apo na tregonë pra Allah, ak, ti nuk takon kjo, kjo përdova ki. Ka thonë, subhanallah, kjo qil, dhe kjo tok, dhe kjo këta kryesa, mës me pas kryuës, kush i drejton këta? Ata re e kanë branu islami. Ata re e kanë branu e islami. Ndërsa i më më shafiju, kër e kanë piti më më shafijun, si argumenton për Allah unë të e bare kjo e tala Ka thonë, unë argumentona me Atë fletën e monit Moni, ajo cila një, një loj peme Cila ka dhe këtu të nejve Ka thonë, shikone këtë mbështjelsën e, e monit Ka thonë, ta muhu wahidun Ka thonë, e ka një shije Një shije ka moni Ka thonë, kur të haje krimbi Qka del, prej tina, mëndofshi Më ndovëshit del prej asaj qëka e ha krimi. Ka thonë, kur të haje bleta, del mjolti. Ka thonë, kur të haje lopa dhe delet dhe dejvet e ndryshme, ka thonë, qëka qesin, balk dhe pleh. Pasë të ka thonë, kur të haje drejni, kaproli, ka thonë, nëzjerë parfumin, aromen e mirë. Ka thonë, ve hueshej unë wahit. Ka thonë, dhe kjo mani, kjo pema një send. Dhe më thonë, ku shënë zjeri prej një sendit këtë loj dhe shmëri, Allahu Jellal u Ala, dhe, Mahmedin, dhe me këtë argumento për fuqinë e Allahut te bareke u te ala dhe kur e kanë pyetur më Muhameditin dhe më këtë e përfundoi, kur e kanë pyetur më Muhameditin, Allahu më shëroft, se me çka argumenton për krijuesin absolut Allahun Jellal u Ala, ka thonë, ha huna hisnul hasinun, ka thonë ja kto është një kalë e fuqishme, e mbështjellur fort, ka thonë është e lëmuşt, ka thonë nuk ka asnjë derë, asnjë derë, ka thonë as nuk ka dritare, ka thonë është sigur Ka thonë është sikur argjendi, apo ari i kristalt mbrenda sajna. Ka thonë, befasisht e qanë dikush këtë kala të fuqishme, e cila s'ka asnjë derë dhe del një kryes, e cila ka sy dhe ka vesh dhe ka pomin e bukur dhe zonin e bukur. Êshtë argumentu me vojen, me vejzen. Vejza është kjo. Nuk ka derë, është të limusht, mbrenda është sikur ari, pra jashtë e ka në form të në lloj të argjendit. Kush e nxerr këtë? Allahu te bareke وتعالى me dëgjim, me shikim, me pamje të bukur dhe me zotë të bukur. Zogën e nxerr Allahu xhallah, xhallahu ala, këtë dë janë që më vonë janë çka ka përmend, e ka përmend hoxha edhe këtu në fjalë të një beduinit nga Arabat kur e kanë pit, kanë thënë çhepëson Allahun te bareke وتعالى dhe me çka argumentosh për Allahun xhallah, ka thënë ja subhanallah, ka thënë Allah u çoft e madhuruar, ka thënë in al ba'ra la yadullu ala al ba'ir, ka thënë vërtet, Plehi argumenton për për devën, ka thënë vërtet xhurmat argumentojnë për shtegun, ku çjej xhurm Ka hezë dikush në gëtë rukë, ka thonë fesema u dhe të ebrajin, ka thonë ki qiel plot yje, dhe ardhën dhe të fijegjin, dhe kjo tokë për e të plot rruga, e laje dullu dhali ka ala vajudin latifit khabir, ka thonë anuk argumenton kjo, dhe anuk dëshmon kjo për një kryuës absolut i cilja është didëgjushëm dhe idishëm, dhe kjo është e të sënë e ka përmendë hoqa, dhe rikëto lusim Allahun të bare kjo e, vëtë ala që Allahu gjellë në shtoi në ve besimin Allahu xhallahu ala ashtu si çdon Allahu te bareke tuala losim Allahu xhallahu ala që muslimanëve t'i ushtojë ambicën për mësua aqidën e muslimanëve aqidën e ahli sunnetit dhe xhamatit bazuar në Kur'an dhe Sunet. Dhe në vazdim, hoca ka më fol për cilësitë dhe emrat e Allahu te bareke tuala dhe përmendi edhe një herë se kjo është prej kaptinave më më të mira. Kaptina e cilësive dhe emrave të Allahu xhallahu ala është prej kaptinave më të mira. Atë njeriu duhet të më bashkë dhe me bo dërim, mi mësu emrat Allahu gjellu ala, dhe mi mësu cilësit Allahu gjellu ala, sepse kjo ka gjurë më të madhe në jetën e besimtarët. Njeriu në së bindët, në emrat dhe cilësit Allahu gjellu ala, dhe jeton me ata, me lejnë Allahu të bare kjo e tala, e arrin kulmin e knacis në këtë dunja dhe kulmin e knacijës تعالى جل وعلا ده يشكون فتيرا الله تبارك وتعالى الله جل وعلا منصوب بفتير من الله جل وعلا تجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين